Гулак їхав до Петербурга, Шевченко – до Борзни. З-під кінських копит летів сніг, м'який з півдзвіночків розносив звістку про приїзд Шевченка на Чернігівщину. На Борзнянській поштовій станції друзі розлучилися, Гулак поїхав далі, а Тарас Григорович за півгодини вже був у хаті Віктора Забіли. Звістка про приїзд Шевченка – Швидко облетіла борзну і навколишні села. На хутір потяглися гості. Звані і незвані. Одним достатньо було побачити письменницький гурт, іншим треба було заводити довгі розмови. Нарешті друзі залишилися вдвох. Віктор взяв кобзу. Як одна струна дзвенить, то плаче. Як усі шістнадцять, то голосять. Співав свої пісні про нещасливе кохання, а в самого серце країлося на шматки. Щоб не видати це другові, переходив на анекдоти жартівливі оповідання старовини. На майстраті сотеном, коли полки зведено читав по пам'яті, постановивши персональне Іван Биховець, потап Іванович, син його, і Петро Антонович зять їхні, ремесла Шевського, дали уряди ведати, вже вони, ж то були, вступили з собою в процес заговорний на покарання челядника ларка кричовца Михайла. Якби йон, Михайло, має собі жону у кричові другою, з чого межи ними і ларком уростає гнів і стається частокротна распря, а той Михайло Челядник твердив на уряді «Же то он з жарту другому товаришеві своєму говорив, за що був і Каран, за такий злий на майстра своєго жарт, от майстрату». Віктор Миколаєвич перевів подих і вів далі. Теді, схиливши обе сторони до померкування, просили майстрату, аби їх сія справа улажена була незначеним за руки межи ними і до книг записана. Тарас Шевченко любив сидіти біля гарячої печі. Радів Вікторовому затишку, якого сам не мав. Скупий на веселощі він поважно розповідав про недавню поїздку з Миколою Костомаровим до Броварів під Києвом. Микола Іванович хотів купити будинок, а Тарас Григорович був його порадником. «Їдемо назад до Києва», – розказував Шевченко. «А візник бере навпростець через Дніпро і озирається. Чи можна?» ну, «Кричу, можна, лід товстий, грудень. За кілька сажнів від берега під кіньми лід провалився і сани у воду шубовсть. Ну, після умовення поїхали ми тим шляхом, яким усі люди їздять. дісталися до міста». Змерзлі в задубілі одежі, ледь відігрілися. Аби Бог дав усе добре, здригнувся за біло, наче і він побував у криженій воді. Тарас Григорович знаходив втіху в розмовах про поезію. Ось вірші про Івана Гуса, говорив поет. Рік уже написані, а ще не читав їх нікому. Крамола. Шевченко читав вірші, в яких йшлося про слов'янське роз'єднання і єднання, і про те, чого людоїди правду побороли, і про сльози гуса. Як його осудили, запалили, та божого слова не спалили. Нове, незвідане, сама сила поставала з рядків. Вікторе, друже, милий. Шевченко подивився на побратима. Веселі карі очі господаря випромінювали любов і повагу. Чорне густе волосся личило до засмаглого повновидого обличчя, на якому з'явилися перші зморшки. А давай, но ну, я намалюю тебе. Скількох уже малював на Україні, а про тебе наче забув. Ні, не забув, а не було ще випадку, щоб і в мене настрій був. І в тебе були веселі очі. Все більше нудьга в них, наче з сумом ти, брате, і вродився. Не згадуй, Тарасе, про моє нещастя воно від загального устрою нашого життя.